السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستجده ونقول بالله من شرور الحسن وسيئات سيداته عمالنا من يذب الله بلا يذب الله yaitu di pada dia. Subhanallahi la ilaha illa huwa wata'ala Wa annahu hum laa yu'sulu. Allahu huwa Ya ayyuha an-nas ibgahu rabbukum alladhi فَإِنَّ لَكُمْ هَٰذَا وَجَهَ وَفَسَبْهُما لِجَاءٍ كَدِينِ اللَّهِ وَإِنْ سَالَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوا بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا قَالَتْ هَمَّكَ وَقَالَ يَا هَيَّاهُ يَهْدِينَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَقَوْلِ الْحَقِّ سَدِيدًا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يبدي إبلاه ورسوله فقفاز فوزا عظيما فإن خير الخليس لكتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم والشرى mulih itu segala ulama muhdatsah bid'ah dan kullu bid'ah dhalalah dan kullu amalan bid'nah Ustaz sekalian mohon di bersama HP jangan ada yang bicara saat ta'lim jangan ada yang bunyi HP-nya saat ta'lim yang bunyi langsung saya cita untuk wakaf nida uli ini sudah akat dan sepakat karena tung dia baik F1 kenapa saya membuat buku dengan judul buku putih ahli sunah karena ahli sunnah majemah antara realita dengan idealitas sama cara Ahli sunnah wal jamaah Yang idealis Mereka Yang memperjuangkan Al-Quran dan sunnah Menurut pemahaman Sementara ahli sunnah Menurut realitas Orang yang tidak memarang Alhilal selamatan dan budaya budaya. Yang kedua tidak melarang merokok dan yang ketiga tidak melarang ziarah polisomo. Itu ahli sunnah penjemaah. makanya saya ingin jelaskan secara detil apa benar ahli sunnah itu memang ciri khasnya, tidak melarang rokok sehingga ketika tidak merokok bukan ahli sunnah Apakah betul ciri khas ahli sunnah adalah tidak melarang siarah wadi sunnah Apakah betul ahli sunnah di wal jamaah tidak melarang berbagai macam antara tradisi sebagai bentuk akulturasi dari budaya-budaya Hadiru sahian Sejak awal ditetapkan Rasulullah Menjadi Nabi dan Rasul. Ladasan beragama selalu konsisten di atas Alkitab Rasulullah ya, Selalu di atas Alkitab Rasulullah Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hadzal qur'ana tarfuhu biyadina sesungguhnya quran ini satu tambangnya di tangan Allah wa biyadikum di tangan kalian Dan Rasulullah wanti-wanti wanti sejak awal Jangan sampai kita itu keluar daripada Alkitab kitab wa sunnah. Kenapa? Karena taraktu fikum amrayni, indama sattum bihima lan tadillu ba'd. Kita dengan Al-Qur'an wa sunnah. Dalam lafaz muslim wa antum mas'uluna 'anni. Rasulullah mengatakan Aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran. Ada, sungguh telah aku tinggalkan dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, tidak akan lang lang itu memberikan faedah Tidak akan, tidak akan tersesat kita Allah wasunnati di dalam lakt muslim. Wa antum masfuurul anni kamu akan semuanya dimintai pertanggungjawaban tentang aku. Maksudnya tentang kalian bersikap kepada Rasulullah sunnahnya dan agamanya setelah meninggal dunia. Allah juga menegaskan: فَمَنِ اتَّبَعَهُ دَايَةَ فَلَا يَظْلُمُ وَلَا يَشْقَى di dalam surat Ayat 123-24 Itu baca lebih dalam Falanikta ba'amudhaya Barang siapa yang mengikuti petunjukku Fala yudhim tidak akan tersesat Wala yashqo gak akan celaka Kenapa umat Islam sekarang ini Dalam kesesatan yang sangat besar Dan dalam kecelakaan yang sangat berat Karena menjauh dari kita Bawah dan sunnah Karena Rasulullah sudah janji, "Jua ilas sagar wal dillah man khalafa amri." Allah jadikan kehinaan dan kekerdilan bagi orang yang menentisihi perkaraku dan perkaranya Rasulullah adalah din. Artinya beliau mengatakan, Jika kalian bercuam beli dengan 'aina, وأخذتم بإبنام البقر هل kalian sibuk dengan ternak sapi kenapa sapi yang dipilih karena gede menggiurkan sekali juan 15 juta beda dengan ayam beda dengan bebek was tarantum bi jam' kalil sibuk dengan cocok tanam wa tardu al kau tinggalkan jihad Inna sallallahu alaihi wasallam. Allah pasti akan kuasakan kepada kalian kehinaan. Lain zikhu gak akan dicabut hatta terjauh iladini kum sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali dengan apa? Dengan dua dasar. Yang satunya dasar. Statis yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Tidak bisa dua otak lagi Dan dua dasar dinamis Isyidhahnya para ulama Makanya Islam itu tidak pernah kalah update-nya Cuma masalahnya kita itu Mau tidak mengupdate kajian Ini orang lucu Subhat update terus Fatwa-fatwa madrasah Youtube ya, Terus keluar Antum hajinya malas Koleh Maknanya Syaikh Muhammad Ibnul Saleh Al Uthaimin menegaskan kenapa kita harus terus mencari ilmu, karena pertama manusia itu suka lupa, keduanya subhat itu update terus. Antum kan update lima bulan aja sudah Mas Allam lumpuh, apalagi lima tahun. Nah yang ketiga banyak fatwa yang liar. Apa orang Gede Indonesia siapa aja boleh fatwa? Eh siapa siap aja? Tidak ahli ilmu Oh jangan kan nunggu ulama Majlis ulama Subhanallah orang kampung yang tidak pernah ngaji Itu bolak balik fatwa sambil kipas-kipas Bakar jauh emas Itu kelompok sesat <tuh> Kan keluar dari fatwa itu Wati-hati ku majid di daul itu Sesat ya. <tuh> ya Allah Awam Tidak pernah ngaji Tidak pernah ke majid Tidak ada di nge -nge. Dan kalau seandainya kita kasih kamu itu bantahnya lebih lebih sakut ya yeah? Mas, ini nggak ada di zaman Rasulullah. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul. nampain <tuh> dikit-dikit nggak ada zaman Rasul bedang. Muka lo juga bedang dong, hmm. sama. Nah, hadirin sekalian, Rasulullah SAW telah menegaskan taraf tu. Taraf an-nabisil beikoh. Tola aku tinggalkan ajaran yang putih bersih La ilhuha kana harinya seperti siangnya. La yizibu bade'an wa la yizibu. Taraf tukum an-nabisil beikoh. La ilhuha kana harinya la yizibu anda bade ila alikun. Aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih malamnya seperti siangnya tidaklah ada orang yang menyelisihinya pasti hancur hancur halik itu maknanya bukan hanya sekedar ludes rusak tapi hancur halik ya. seperti kudushayin halikun illa wajah halik itu hancur hilang dengan demikian kita harus ikhlas riba menerima sumber kebenaran cuma dua Al-Qur'an dan sunah. Udang kan ada lagi. Inilah yang dimaksudkan ajaran putih bersih di atas itulah orang-orang baik yang dikatakan oleh Rasulullah Khayrun nasi korni summan ladina yarunahum summan ladina yarunahum membuat ijma kesepakatan agama. Makanya tidak mungkin apa yang disepakatin oleh Khayrun nas itu menyelisih alkitab buah sunnah. Makanya Abdullah bin Masud mengatakan Marohahul muslimul hasanan. Kau عند Allah Hassan, sama rabaul muslimun kabiha, kau عند Allah kabiha. Apa-apa yang di dalam pandangan muslimun dan di sini muslimun bukan muslim di si Sidowarjo, rusak pak. Karena muslim di Sidowarjo, maaf, teko saja di sate. Apa-apa yang dipandang orang-orang muslim baik. Maka di sisi Allah baik adalah sahabat. Apa-apa yang sekarang ini dipandang oleh Muslim buruk, maka di sisi Allah buruk. Maksudnya adalah apa yang dikatakan Ibnu Masud sebelumnya, yaitu sahabat. Dengan demikian, Abdullah Bakar Ibnu Masud mengatakan, Mengkarena minkum muta asyan, fal yad ashab ashab Nabi barang siapa yang ingin menjadikan seorang sebagai suri tauladan hendaknya sahabat nabi sebagai suri tauladan. Kenapa? Fa'innaum abarul ummati kulubah. Karena memang mereka itu orang yang paling baik hatinya. Wa'agnuha ilma dan paling dalam ilmunya. Karena langsung belajar kepada rasulullah. Wa'akal lum awa'akal lum tak dan paling sedikit penyimpangannya dan memaksa-maksakan sesuatu sehingga paling baik hatinya iman dan takwanya paling dalam ilmunya karena langsung belajar kepada Rasulullah dan paling sedikit pemaksaannya penyimpangannya karena kalau nyimpang dan salah dikontrol langsung oleh Rasulullah dan kalau seandainya Rasulullah tidak melihat Allah langsung yang melihatnya Bahwa maakum ainama kuntum, makanya sahabat bila melakukan sesuatu, tinggal mengatakan kunna nazzil seperti azl kunna nazzil wal Quranu yanzil walayyadhana amdalik. Kami melakukan azl Al Quran turun tidak melarang kepada kami. azl itu perhubungan suami istri dengan menumpahkan air mani di luar rahim. Apakah boleh? Sahabat menegaskan kami melakukan azl di zaman Rasulullah, Al-Quran turun tidak menegur kami. Hadirin sekalian, kebaikan, kebenaran dan kesempurnaan Islam, setelah Rasulullah S.A.W wafat sudah dinyatakan oleh Allah Malikul Anwar, sehingga Allah menurunkan ayat terakhir Al-Yumaa Akmal Dulaqum Diinakum. Wa admantu alaykum ni'mati wa raditu al-Islam dinan Para ulama ahli tafsir memberikan tafsiran sempurna tidak usah ditambah-tambahi dan cukup tidak ada tidak perlu dikurang kurangi barang siapa yang ingin mendapatkan nikmat beragama hendaklah pakai agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah tanpa pengurangan dan penambahan Oleh karena itu hadirin sekalian Allah berkali-kali di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW juga berkali-kali di dalam sunnah menganjurkan sikap agama yang paling utama pertama adalah Taslim Pasar Samihna wa wa'u'na Fala wa rabbika layu'minuna hatta fi ma syajara bainahum Thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadayta wa yuslimu taslima Ya ada. <nullisa> <ugh> <onderolla> Di dalam sikap beragama itu ngenya. Sami'na wa athana bukan sami'na wa ngayelna. Itu kayak orang Sunda. Sami'na wa ngayelna. Nih Islam itu sudah tidak butuh kreasi dan inovasi, apanya yang dikreasikan tapi di Indonesia ini kebalik-balik ada di dalam masalah-masalah dunia yang perlu kemajuan dan kreativitas mana kereaktif sementara dalam masalah agama kreatif, kan keliru eh ambilnya di mana di pokok ya sampai dapat separuh subhanakallahu wa bihamdika. Oke. Okay. Okay. Dan al-salih. Kebaikan kesempurnaan dan juga keutuhan Islam dipertahankan oleh mereka khairunnas. Di kalangan sahabat mereka sangat antusias untuk melanjutkan estafet dakwah. Melanjutkan misi dan amat memperhatikan pesan-pesan Rasulullah untuk menyiarkan agama. Bagagnya dia selain di antaranya Jabir bin Abdullah hanya untuk mendapatkan satu hadis padahal dia seorang sahabat harus rela datang ke, ke Syam. Naik kuda berjalan beberapa beberapa minggu hanya ingin mendapatkan langsung dari sanaknya. Ya, coba ada enggak di antara kita sekarang? Memang pak dunia kita itu sekarang dibikin malas sekali di dalam masalah ini, semangat banget dalam masalah dunia. Ya? Yeah. Kalau kemarin sore kita bahas tentang sarasehannya wali songo yang ada di kiri-kiri ke Sampai dihadiri oleh sunan gunung jati Bayangin, apakah mereka naik kereta, bis, apalagi pesawat Hanya sekedar sapi dikasih kerubat Nampak ya, gini Kira Alhamdulillah sekarang ada pesawat, ada kereta, ada seluruh Tapi memang itulah manusia akhir zaman Lemah dalam masalah agama Kuat di dalam masalah dunia Sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Sa'la Sa Ba'al Khushani Suruh untuk tetap amal ma'luni muka Sampai hawa nafsu Dunia diutamakan dan orang kagum dengan pendapatnya sendiri Seperti itu Hadis sanian ya, Rasulullah walaupun seperti itu Abu Bakar Umar Utsman Ali dan seluruhnya sahabat pada Khairun Nas menjaga kebaikan keutuhan dan kesempurnaan agama tapi Rasulullah sudah wanti-wanti wanti, saya kuno di akhir zaman akan datang di akhir zaman. Kathabun, mereka tukang dajjal bendusta yaitunakum Mereka menyampaikan hadis-hadis minal ahadis bimalam tasma'ilun yang tidak pernah kamu dengar antum wala aba'ukum kalian dan orang-orang tua kalian dan nenekmu yang kalian maksudnya pendahulu-pendahulu kita yang soleh salafus saleh fa iyyakum wa iyyahum waspadahlah kepada diri kamu jangan sampai tertular dan waspadalah kepada dengan mereka jangan sampai bergabung la yudhillunakum Agar mereka tidak menyesatkan kalian wa la yaftinunakum supaya mereka tidak mencelutkan kalian ke dalam fitnah Baitna. Sekarang kita itu kadang-kadang mendapatkan kondisi yang aneh, Pak. Sebagian dai, sebagian kaum muslimin, ada yang sangat semangat menyampaikan hadis kaeb sama palsu. Anehnya dan sebetulnya tidak aneh, karena orang yang sibuk dengan hadis kaeb dan palsu akan melantarkan hadis yang sahih. Begitu juga, demikian orang yang sibuk dengan hadis suhid tidak akan peduli dan tidak akan perlu dengan hadis-hadis do'if dan hadis-hadis palsu. kenapa? karena agama ini sudah cukup sempurna dan memasukkan kita ke surga kalau kita mau amalkan dengan hadis-hadis yang do'if ia dikena hadis-hadis yang suhid saja tidak betul anehnya dia kemana-mana menyampaikan hadis yang do'if hadis suhid bukhari tidak pernah disampaikan kalau kita mau mengamalkan sahih Bukhari saja, itu enggak habis sampai antum mati. Ana jamin. Antum kalau sekarang menyibukkan diri dari mulai pagi sampai sore. Dari mulai tidur sampai tidur lagi. Dengan hadis yang ada di Liyadul Sadihin. Dengan sahih Bukhari muslim. Yang sahih-sahih sahih cukup. Dan Allah telah mencukupkan agama dengan hadis yang sahih. Tidak perlu yang do'if apalagi yang palsu. Bahkan... Hadis dan palsu itulah yang memicu menjeburkan orang ke dalam kebidaahan seperti yang ditegaskan oleh Syekh dan Syaudin Al Albani. Ingat ya coba sekarang orang kalau dengar hadis idza a'yatkumul umur fa'alaykum biashhabil kubur, jika kamu sudah kebingungan di dalam masalah urusan, maka datanglah kepada penghuni-penghuni kubur. Ya akhirnya apa? Datang ke kuburan bersimpu, berdoa di sana, membaca-bacaan macam-macam, di akhir ditutup dengan Ya Rabbana Ya Qudus sahillana bilfulus warna merah halus halus, paling dikit lima kardus. <tik> ya Rabbana Ya Qudus sahillana bilfulus warna merah halus halus, paling dikit lima kardus. Itu diulang-ulang Di PG Kuburan ya Allah. Ini yang terjadi. Coba kalau sekarang yang dibaca hadis Rasulullah s.a.w. Ennamal Amanubin Niat, semangatnya untuk menghidupkan niat yang lurus. Kalau yang dibaca hadis Rasulullah Manahda Sapi Amrinahaga Maaleh Saminu Fawwalatun, semangatnya menjaga sunnah dan membasmi bid'ah dan seterusnya itu perbedaan antara memperhatikan hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Hadis sekalian sekarang kita akan menjelaskan kiprah para sahabat dan tabiin di dalam masalah membukukan hadis-hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sekalian perlu diketahui pada zaman sahabat lebih banyak mengandalkan hafalan walaupun di antara mereka ada yang sudah mulai menulis. Karena menulis hadis itu dilarang pada awalnya saja. Rasulullah mengatakan la tuttubu anni ghairal quran, faman kadzaba anni ghairal quran falyamuh. Badan siapa yang menulis selain Al-Qur'an adalah al yadus Rasulullah SAW mengatakan jangan menulis dariku selain Al-Quran dan siapa saja yang menulis selain Al-Quran tidaklah diharus tapi setelah periode Al-Quran sudah mulai tertata rapi Wahyu sudah mulai hampir tuntas dan orang-orang yang menulis sudah mulai banyak dan kekhawatiran salah menulis juga sudah mulai hilang Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan ada salah seorang sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, apakah saya tulis semua yang kau ucapkan? Rasulullah mengatakan, Nama wa ma khurajamin fi ilal haq tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Sehingga banyak penulis ya, yang sudah bisa menulis di antaranya adalah Zaid ibnu Thabit. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya termasuk Amr bin As ya Abdullah bin Amr bin As Ini semua penulis-penulis sahabat. Walaupun begitu, mereka masih banyak lebih banyak mengandalkan hafalan daripada tulisan. Kenapa? Alasannya satu. Karena memang mereka budaya lingkungannya menghafal. Kemudian yang kedua hafalan itu lebih enak buat mereka daripada tulis-menulis. Sementara, orang itu memilih sesuatu yang praktis. Yang ketiga, penjagaan hafalan itu sudah menjadi budaya lingkungan mereka. Apa yang membudaya itu pasti akan mendominan daripada yang tidak. Dari sinilah Liru Salyan, mereka akhirnya disebut dengan ummi. Tidak kenal baca, tidak kenal tulis. Tapi hafalannya Masya Allah Ada di antara mereka sanggup hafal ribuan syair Ribuan nasab dari berbagai macam cabangnya Seperti Bunda Aisyah Sampai dikatakan ahli peng, penggelusuran nasab Karena hafalan mereka Sifulan ini dari ini-ini sampai diusut-usut Nabi Ibrahim Diusut-usut sampai Nabi Ismail Dan seterusnya Inilah makanya kenapa orang Arab itu bangga dengan nasab Kalau kita, kenapa jarang tidak bangga nasab? Jarang sekali Karena diusut-usut paling kan Arab Lu, ngopo bangga Diusut-usut, ya tunggulah metung sampai Diusut-usut, jaya katuang nah, Eh, sampai ini jaya katuang Iya yeah. Nah karena itu kalau kita itu enggak mau baca, enggak mau tulis enggak hafal juga super me super umim makanya antum sekarang kalau enggak kuat hafalannya kuatin antum sekarang apa? tulisannya bacaannya bahkan tidak ada hari tanpa baca tidak ada hari tanpa tulis menulis apalagi sedang dalam kondisi ta'lim Sungguh aneh ada orang taklim tidak nyata Aneh Kalau antum tidak tulis menulis di luar taklim Itu masih wajar Kalau sekarang antum di luar kajian Tidak membaca Masih wajar Di sini pak Subhanallah Di pandangan ketik saja aneh hmm. ya. Aneh Ya Allah ini kok ada orang taklim Tidak bawa catatan ya Itu aneh itu kata yang nyuna Masya <SILENCIO> <SILENCIO> Allah Duh, Itu makanya baca Sehingga saya itu kenapa selalu berusaha ya Bedah buku Kita itu selalu berusaha panduan Karena minimal nanti ada budaya membaca Pertama kali ayat ikhro'lumas Ikhroh itu bisa kalimat, ikhroh itu bisa makna, maksudnya tertak, ini apa namanya tafsirannya, ya. Yeah. Nah, kebiasaan itu, budaya itu terus sampai akhirnya melebe tajam tulis menulis pada era zaman tabiinita biri, apalagi setelah muncul berbagai macam hadis-hadis palsu yang diada-ada oleh ahli bid'ah. Makanya pernah Harun al-Rashid lapor kepada Abdullah ibn Mubarak. Wahai Imam, saya pernah ketemu salah satu ahli bid'ah yang taubat, Katanya dia zaman dia ketika menjadi ahli bid'ah menyebar 14 atau 15 ribu hadis. Apa katanya Abdullah ibn Mubarak? Lahal jahabida. Akan dihadapi pendekar-pendekar ahli hadis yang mampu untuk memilah dan memilihnya. Makanya sebagian mereka mengatakan kepahaman ulama ahli hadis di dalam membedakan hadis suhai dengan hadis palsu Lebih daripada ahli keuangan membedakan mata uang yang asli sama palsu Jadi <coughs> jangan curiga Antum sama ulama-ulama <coughs> ahli hadis Jangan-jangan hadis yang dikatakan suhai ini ternyata doi Jangan-jangan ada hadis yang lewat. Antum jangan sekarang ini jangan-jangan terus belajar yang benar. Ya. Ulama ribuan ini puluhan tahun mempelajari hadis. Ini sahih, ini dhaif. Antum ilmunya cuma jangan-jangan. Ya Allah. Ulama puluhan tahun menyeleksi, antum dengan enaknya Satu menit menyeleksi. Jangan-jangan. Ya Allah. Heh. Ya? Maknanya dari syiar yang dirahmati oleh Allah, Swt. Di antara mereka mampu membukukan hadis ini apa namanya menghafal berbagai macam hadis, menulisnya. Ini merupakan perhatian yang tinggi. Ya, sekarang antum lihat mas, sepintas saja orang buta itu kalau melihat uang, di, gini aja, oh, sepuluh 10 ribu, 100 nah, 50 tahu? Antum jangan bohongin. Ini ulama ahli hadis lebih paham, lebih ngeti bedanya sekarang. Uang lima ribu, sepuluh ribu, lima puluh ribu daripada ahli mata wang. Maka ya di sini ada sekalian antum bisa lihat di dalam halaman 39 bagaimana kiprah para tabi'in di dalam menyelusuri hadis Rasulullah seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Sirin Dulu kami tidak pernah menanyakan tentang sanad-sanad hadis. Setelah muncul ahli bid'ah, makanya kami katakan samulana rijalakum sebutkan rijal-rijal kalian. Kalau kami temukan dari kalangan ahli sunnah, maka hadisnya kita terima. Kalau kita temukan hadisnya dari ahli sanadnya dari ahli bid'ah, maka kita tolak. Dan katanya Abu Hatim antum lihat di halaman 39 paling bawah para kesatria ilmu hadis telah menjaga agama kaum muslimin mereka memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus berkelana menyusuri gurun pasir Masya Allah Pak Antum lihat bagaimana di sini beberapa pernyataan mereka halaman 38 dari Abu Ilhabah berkata Aku pernah tinggal selama tiga hari di Medina dan tidak ada keperluan kecuali hanya ingin mendengar satu hadis dari seseorang. Coba tiga hari tiga malam. Antum tablak di sini tiga jam aja. Itu pantat gaya panasnya masalah. Oh, eh, ini tiga hari tiga malam. Itu pun antum sekali tablak. Dalam tiga jam mendapatkan puluhan hadis Ini satu hadis Masyaallah. Imam Khatib al Baghdadi berkata Menukin dari Muslim bin Yasar bahwa ada seorang laki-laki Ansar Naik kendaraan dari Madinah menuju ke Mesir Untuk menemui Oqabah bin Amir Hingga bertemu lalu bertanya kepadanya Benarkah kamu mendengarkan Rasulullah SAW bersabda Man satara musliman di dunia sadar Allahu yaumul qiyamah Allah akan menutupnya di di hari kiamat langsung Pak setelah mendengar dia pulang ya enggak minta oleh-oleh jagung manis gresek enggak enggak minta sekarang oleh-oleh kurma mesir enggak langsung dia pulang karena memang qolabul maka ubah berkata benar maka orang tersebut bertakbir Allahu Akbar Alhamdulillah kemudian langsung balik pulang Allahu Akbar ini apa namanya generasi mulia yang dikejar kemuliaan coba sekarang hadirin sekalian ada enggak orang yang berkelana sampai Mesir untuk cari hadis jarang tapi berkelana untuk cari dolar mungkin nyampe Mesir sekarang berkelana untuk cari dolar sampai Saudi mungkin tetapi untuk ilmu rendah Imam Ahmad ditanya apakah mencari ilmu hanya cukup mengambil dari seorang ulama yang ilmunya cukup luas ataukah pergi kepada beberapa ulama beliau menjawab pergi berkelana untuk menimba ilmu dari beberapa ulama yang ada di beberapa daerah lebih baik daripada hanya mengambil dari seorang ulama saja walaupun ilmunya sangat banyak maganya ikhwan Imam Al-Bayhaqi itu ya, agak sedikit uh, beberapa catatan dari ini karena beliau tidak keluar mencukupkan di daerahnya saja Ya, Imam Yahya bin Ma'in dia menjelaskan Empat orang yang tidak diharapkan dari mereka kebaikan. Hmm. Ya, yeah, yeah. silakan. Eh, Kepada hadir sekalian yang memarkir sepanjang pinggir jalan di depan rumah yang di pinggir jalannya yang di bawah pohon mohon segera dipindahkan untuk masuk ke perumahan karena kebetulan uh, arus lalu lintas agak padat jadi sekali lagi kami sampaikan kepada ekos kalian yang memarkir kendaraannya di bawah pohon dan pinggir jalan sepanjang pinggir jalan mohon dimasukkan ke dalam perumahan karena nanti ada petugas yang mengakai. apa? apaan yang bisa. Syukur. Katanya beliau Yahya bin Ma'in Empat orang yang tidak diharapkan Dari mereka kebaikan penjaga orang jalan Memanggil hakim Putra ahli hadis Dan orang yang menulis hadis dari negerinya Dan tidak mau mengembara Untuk mencari hadis Jadi Yahya bin Ma'in Mencibirkan jadi, orang-orang yang hanya mengandalkan hadis dari daerahnya, tidak untuk berkelana. Ya, ucapan Abu Hatim, menapaki gilembab dan bukit, coba bayangkan pak mereka dulu banyaknya jalan kaki. Bahkan Abu Hatim al-Razi sama anaknya Abdul Rahman al-Hatim, Pernah berjalan hampir seribu kilo untuk mencari ilmu. Abu Mikrat Al-Andalusi dari Andalusia Berjalan kaki menyusuri kota dan daerah Sampai akhirnya ke Syam. Coba berapa kilo? Berjalan kaki. Ibn Umandah Hampir empat puluh tahun keluar Untuk mengembara mencari ilmu Tidak pernah pulang dan pulang-pulang membawa 70 ekor untar penuh dengan dolar. Apa buku? Buku, kitab. Oh, kalau pulang ke Jawa Timur kayaknya diomongin orang. Oh, ngapain itu orang? Memang mau makan buku apa? Kertas apa? Anak istrinya mau dimakanin kertas apa? Beda. Sekarang pulang bawa dolar. Setrek. Bawa duit. Wah pulang sekarang bawa uh, syukur Rolls Royce. Kalau enggak Alfa, kalau enggak adiknya Alfa, yaitu Lobsio. <laughs> Tapi sudah diusir dari rumah tangganya dia. Reva menjewi berbagai macam kesenangan dunia ya Allah sampai pernah Abdu Rahman Hadi itu ngadu sama bapaknya Pak kita capek jalan. Apakah? sekarang langsung diberistirahatkan ya saya enggak langsung tangan kanan kirinya suruh megang batu berjalan ya disuruh jalan ayo jalan jengeng banget Masya Allah itu bah ya jarang mereka sekarang ini menikmati kasur empuk menikmati makanan-makanan yang ini lezat dalam rangka untuk mengejar hadis Rasulullah. Coba bayangkan Imam An-Nawawi. Makan satu hari cuma sekali. Itu pun roti ketik. Supaya bisa alus masuk ke dalam apa namanya. Perut dicelupin ke, ke air. Ada yang seperti itu. <tuh> Taklim satu hari 14 kali. Mengajar dan belajar. 14 kali. Makanya dia sampai tidak menikah. Ketika ditanya, Wahai uh, Abu Zakaria, kenapa kamu tidak menikah? Perempuan mana yang mau sama saya? Makan cuma roti sekali, toh. Huh? Hah? Mana ada? Tanyain sebelah itu. Tidak <SILENCIO> <SILENCIO> ada duit saya. Tidak ada duit keluar. itu. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> makanya ada ciri khas perempuan yang tidak banyak di laki-laki perempuan itu rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa dan laki-laki rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa paham gak antum omongan yang tinggi banget itu <laughs> Arahu nalam yubibna man qallama luhu. Aku lihat kata sang penyair Mereka itu enggak banyak yang suka sama laki-laki yang enggak berduit. Arahu nalam yubibna man qallama luhu. Yeah, itu. Itulah tu. Tidak berbentar tinggal di rumah dan tidak ingin terus bersantai di daerah, malu jadi pendekar kampung. Petentang-petentang cuma di Sidowarjo keluar ke Mekah Madinah baru nanti oh rasanya menjadi orang merantau ternyata bukan saya sekarang yang pendekar masih ada di atas saya ternyata di sana banyak yang hafal hadis daripada saya hafal Al Quran makanya di antaranya faedah merantuh seperti yang dikatakan oleh Imam al-Syabri'i Tagharrab anil awtali fi ta'la bil'ulah Fasafir fa asbari khamsu fa wa'idah di mana ini ya? di sini jadi ber, uh, berkenal, berkenal, berkelanalah dan kalian safarlah karena di safar itu ada lima faedah antaranya adalah Uh, ilmun wa adabun wa sohbatu majidin kita mendapatkan ilmu kita mendapatkan berbagai macam kelebihan ya uh, dari syafar kita ya ini faedah di dalam mencari ilmu ya? Tui, kita lanjutkan ucapan Abu Khadim mana tadi kita lanjut bahkan mereka pergi dalam rangka menelusuri hadis-hadis yang ada di berbagai macam kota dan daerah. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata, "Kalau seandainya seseorang pergi dari Syam hingga Yaman hanya untuk mendapatkan satu mutiara hikmah, maka perjalanannya tidak dianggap sia-sia." Itu, Bang. Maka Sa'id bin Musayyib berkata, Pernah aku menempuh perjalanan beberapa hari, siang dan malam Hanya untuk mendapatkan anak untuk mencari satu hadis Ini, Ini bisa anda lihat di dalam halaman 37 Kita lakukan Menghipun sunnah Nabi penuh dengan pengorbanan Dan mereka menempuh perjalanan sangat jauh Jaraknya cukup panjang Hanya ingin mendapatkan satu hadis Imam Bukhari dari Bukhara, dilanjutkan ke Khurasan, kemudian ke Irah, kemudian dilanjutkan sampai ke Mekah, ke Madinah. Semuanya ini adalah kadang Zahiyah. Kadang-kadang dalam satu perjalanan itu dapat satu hadis. Roh. Ya kadang-kadang hadis itu ternyata sanadnya goib. Tapi tidak pernah menganggapnya itu sia-sia. Kenapa? Karena pahamnya mereka akan pentingnya sunnah, pentingnya ilmu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam satu hadis yang sahih di fadilah kita itu menjaga sunnah Rasulullah SAW. Nalderul nalderul darul muraham sami'ah makalahi, fawahha, fa attah kama sami'ah, farufaruba muballagin awa min sami'. Jadi semoga Allah menjadikan wajah seseorang berseri-seri mendengarkan maqalah dariku kemudian dia hafalkan lalu dia tunaikan dia sampaikan seperti yang dia hafal berapa banyak orang yang tersampaikan hadis akhirnya lebih paham daripada yang menyampaikan ini kondisi mereka kita lanjut ucapan Imam Abu Hatim ya atau mereka harus Hidup sengsara berhari-hari dalam perjalanan hanya untuk mendapatkan satu kalimat, hikmah. Coba bayangkan Pak Imam Sha'bi tadi, setiap dia itu mau keluar rumahnya itu, tiangnya dijual. Emperanya dijual sampai rumahnya habis. Bajunya tinggal satu hanya untuk mencari hati sengsara. Coba Imam Ash-Shahrir, ketika saat mau belajar, itu pun sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Mekah Madinah. Setelah sampai ke rumahnya Imam Malik, dia dihantarkan oleh Gubernur, karena Subhanallah saking wibawanya. Awalnya pun Gubernur mengatakan, wahai Muhammad, seandainya kamu sekarang suruh saya kemana saja, termasuk ke Irak, lebih ringan daripada kamu menyuruh saya untuk ketemu Imam Malik. Warna MasyaAllah, ya, nggak gampang. Pertama nyampe Gubernur datang, ditemui oleh budaknya. Nanti aja kalau mau ngaji di majelisnya Imam Malik Enggak Ini ada surat dari saya Ini ada seorang yang ingin belajar Rekomendasi dari saya Akhirnya setelah itu keluar Imam Malik Ngomongnya gak ada lima menit Muhammad Kamu belajar serius gak? Iya Kamu belajar yang serius Karena kamu akan menjadi orang besar Subhanallah, makanya termasuk Imam Malik itu orang yang ahli dirasatnya enggak pernah meleset. Tapi kamu tidak bisa belajar sebelum hafal muatok dihafalkan selama 20 hari. Karena siang belajar dimanfaatkan malam sambil memanfaatkan lampu penjara, enggak ada listrik. Sekarang masya Allah listrik muatir enggak karu-karuan. Antum mah amanfatin untuk apa Al Quran? Pacaran iya itu? Iman ya Allah dulu Imam Shafi'i Iman ini ada lampu kan setiap digapurannya itu ada lampu penjara yang amat menyala dia izin kepada pegawai penjara saya akan hafalkan di sini dalam waktu 20 hari muatok dihapal inilah sengsara mereka tapi tidak seperti sunan kiri ingin belajar karena rumahnya di Giri mau ke Ampel, Pantai Gersik sama Pantai Surabaya minkup sih, tinggal melompat nanti balik lagi ya, nanti mau pulang lipet lagi, masya Allah ya. Kita lanjut ucapan Abu Hatim demikian itu mereka lakukan agar setiap orang tidak gampang dan sembrono menisbatkan kesesatan kepada sunnah menisbalkan hadis-hadis yang bukan hadis sehingga timbul penyesatan jika demikian itu terjadi maka para kesatria ilmu hadis mengikis kedusta'an dan tegar membela agama Allah dan ini hanya satu ba. dan ilmu hadis ahli ilmu hadis ahli hadis jumlahnya ribuan itulah sosok yang juga dipilih oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dipilih oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, semua mereka macam seperti ini. Makanya Imam Al-Syafi'i menghajur dan anil awdhani fi taulabil ula. Pergilah merantuk untuk mencari kemuliaan wasafir dan bersafarlah fa bi asfari khamsu fawaida mendapatkan lima faedah yang pertama takrijun hammin untuk meninggalkan suka untuk menghilangkan suka duka gelisah suntuk di kampung pergin itu solusinya kalau antum sekarang suntuk di desa antum keluar pergi entah belajar minimal antum cari uang positif Jangan sekarang ini menjadi beban masyarakat, akhirnya menjadi sampah marah masyarakat. Mendingan menjadi masyarakat sampah, duitnya banyak daripada masyarakat sampah. Sampah masa masyarakat, beda nggak lah. sampah masyarakat sama masyarakat sampah? Masyarakat yang memanfaatkan sampah-sampah itu akhirnya dijual menjadi uang. Itu waqt sabu maisha jadi maisha, ya? Kita sekarang ini keluar. Kalau memang tidak takrif johamin waktu sabu ma'ashatin di luar sana banyak peluang peluang ekonomi. Wajilmu dan ilmu, waaadabun dan adab, wasehba itu majidin dan bersanding dengan orang-orang yang soleh mulia. Tak mungkin saya kalau tak merantau sampai Riyadh, ketemu Syekh bin Bas. Kapan? Ketemu Syekh bin Bas di Wonogiri. Tidak mungkin Masya Allah, Alhamdulillah Mas, sana di warna ketemu saya bin Bas Mas, Alhamdulillah Kepakalungan saya ketemu saya Usaimin Enggak bisa Keluar Makanya di sini kata Imam Al-Khautib al, al Baghdadi. Faedah di dalam berkelana mencari ilmu minimal Ada tujuan utama dua yang pertama dalam rangka mencari salat yang tinggi dan mendekat, mendengar riwayat langsung dari perawi utama langsung mendengar dari Imam Malik langsung mendengar dari Imam Asyafi bukan katanya-katanya sampai ada 3-4 pintu enggak. yang kedua bertemu dengan para penghafal hadis untuk muzakarah dan menimba berbagai macam faidah dari mereka langsung kita uji hafalan kita di depan Imam Bukhari Oh, masyaallah yang bertemu Imam Bukhari langsung kita uji hafalan kita dengan Imam Nawawi karena ketemu langsung Imam Nawawi minimal Mas antum ketika melihat masyaallah Imam Bukhari yang hafal ribuan hadis kita itu minder tapi kalau sekarang antum teman-temannya hafal kul A'udhu Birobinna sama Qul Wawaw hafal jus 30, dapet tentang-tenteng jadi Imam gue coba antum sekarang bersahabat, berteman dengan ulama-ulama yang hafal 30 jus, yang hafal 20 jus antum hafal 15-10, masih malu, minder makanya Sohbatu Majidin ikhwan Berteman dengan orang-orang soleh para ulama itu tidak ada jeleknya dan tidak ada enggak ada faidahnya. Coba bayangkan anjing itu apa sih makhluk apa sih? Berteman dengan ashabul As kafir menjadi mulia. Enggak pernah dia belajar jurumiah, enggak pernah juga belajar kitab macam-macam, cuma nemenin. Ashabul kahfi akhirnya menjadi soleh menjadi mulia bahkan namanya terekam di dalam Al-Quran nama antum ada gak di Quran? loh kalah asu sampean. tau itu makanya jangan antum lepaskan orang soleh jangan antum lewatkan bersanding dengan orang-orang soleh oke sekarang kita masuk langsung ke kaidah, jadi pembukuan puncak Pembukuan hadis pada zaman Umar bin Abdul Aziz Karena sudah mulai banyak ahli bid'ah yang menyebarkan hadis-hadis palsu Kemudian juga para penulis-penulis yang pulung dan handal sudah mulai banyak Akhirnya Umar bin Abdul Aziz mengangkat ketua koordinator Tajwidul Hadis Membukukan hadis Yaitu Abu Bakar Muhammad Ibn Syihab Az-Zuhri Ya. Dialah yang menghimpun seluruh ulama-ulama ahli hadis. Di situlah akhirnya sudah mulai bermunculan kitab-kitab Sunan Jami. Akhirnya ada Al-Jami' As-Sahih karya Imam Al-Bukhari akhirnya ada sahih muslim Al-Cami' sahih muslim juga akhirnya ada Sunan Abi Dawud Tirmidina Sa'id dan banyak ulama-ulama yang mengeluarkan karya-karya hebat akhirnya menjadi panduan di antara mereka ada yang membukukan model musnad yang penting hadis itu dibukukan dengan urutan-urutan keseniorannya sahabat. tidak peduli hadis ini temanya apa makanya kadang-kadang hadis junub nyampur hadis jihad yang penting urutnya sana tersebut, sahabat ada yang membukukan dengan model sunan yaitu apa? bukan sunan kiri ya sunan itu model pembukuan mereka yang diurutkan sesuai di, dengan disiplin ilmu, biasanya kitabul ilmi atau biasanya diawali dengan tohara langsung kemudian setelah itu janabah kemudian setelah itu Uh, kuduk, canabah, mandi ya sampai akhirnya sholat setelah sholat, basmah zakat kuasa haji, sampai akhirnya nikah jihad, itu namanya sunan, ada yang mengumpulkan al-jami' al-jami' -sun al wa al sunan ya, ada al-jami' wa masyari' Semuanya ini agar tidak ada yang sekarang terlewat Malah di antara mereka Seperti Imam As-Suyuti Tidak membedakan hadis yang do'if Yang palsu, yang sahih dikumpulkan Bukan tujuannya sekarang Imam As-Suyuti berusaha Jangan antum sampai suudan Yang penting umat ini tahu Ini lo hadis do'if Tolong nanti kamu periksa Kamu sekarang ini aktualkan Ini hadis palsu ini nanti, tolong diperiksa. Ini yang sahih. Yang penting dikumpulkan. Suatu ketika, kalau ada orang coba-coba menyampaikan hadis itu, sudah ketua. Oh, ini hadisnya seperti ini. Ini hadisnya seperti ini. Makanya setelah itu, dipedar oleh Syekh Albani. Sahihul jami'il sahih. sahih. Jami' Al kabir. Semuanya, didudukkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Ini yang sahih. Ini yang ba'if. Ini yang palsu bahkan. Sehingga antum jangan sampai juga sultan sama ulama imam ibnu kathir itu kan hebat ya kok di dalam tosernya ada hadis-hadis yang boleh bahkan palsu apa imam ibnu kathir enggak tahu-tahu bahkan sengaja mereka masukkan belum masukkan supaya umat itu tahu ini itu palsu nanti biar suatu ketika disampaikan ahli bid'ah lewat kitab-kitab mereka yang mungkin dipermak sanadnya kemudian diperhalus diperbaiki nampak seakan akan tidak palsu badal palsu ketahuan itu juga macam ulama-ulama yang lain ada beberapa buku yang contoh aja buluhul maram banyak hadis yang dhaif di situ Ihmad dihadirkan oleh Imam Al Hakim ibnu Hajar untuk menguatkan hadis-hadis yang sahih akhirnya juga menjadi syahid, tidak ada masalah lagi atau umat supaya tahu bapa itu kauin. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Kenapa mereka itu menurunkan hadis-hadis yang maaf uh, atau yang palsu? Nah, selanjutnya dari kalian, alam buka bab yang ketiga, metode penelitian sanad dan matan hadis. Ya, hadis-hadis yang perlu diketahui. Setelah era tabligh, apalagi dunia permatangan dan persanatan sudah mulai mapan, maka hadis-hadis itu sudah mulai terdefinisikan dengan baik. Sehingga di sana ada hadis yang mu'awal, ada hadis yang mu'kote, ada sanad ya, ada syad, ada yang maklum contoh. Sanat apa namanya, matan hadis yang makhluk Bisa makhluknya terbalik itu sanatnya Bisa terbalik itu matanya Di antaranya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Utaimin Ini penguat dari statementnya Imam Ibn Khayyim Di antaranya matan yang makhluk adalah hadis tentang sujud mendahulukan kaki lutut apa tangan ada dalam satu riwayat, janganlah kalian solat seperti merunduk, janganlah kalian sujud seperti merunduknya unta. Dulukan tangan sebelum kaki, sebelum lutut. Ini makluk terbalik. Yang benar dulukan lutut sebelum sebelum tangan. Dan ini iramatik. Namanya jatuh, benda yang jatuh itu Yang nempel pertama kali bumi Yang paling dekat dengan bumi Apa yang jauh dari bumi? Mas Kalau ada barang jatuh Yang paling pertama kali nempel di bumi mana? Yang paling dekat di bumi Yang paling dekat apa? Setelah kaki Lutut, setelah lutut apa? Tangan, setelah tangan apa? Tidak Coba antum duluin kepala antum Sujud so Penyuk <laughs> Itulah Allah kan gitu. Tong. Iramatiknya itu dari bawah terus ter. Bangkit juga begitu kan? Ketika bangkit kita kita angkat dari atas dulu, kepala, tangan, lutut, juna. Jadi itu sangat tertib. Sementara salat itu harus tertib. Nah, sekarang mengenal sedikit kaidah persanatan. Bagaimana ulama-ulama itu memberi, men, menetapkan dasar pensohahan hadis dan pendahipan hadis? Di sini ada kurang lebih lima kaedah ulama itu menetapkan. Kalau sesuai perluinya hadisnya sahih, kalau tidak maka boleh. Yang pertama kali adalah Islam. Maka dalam syariat tidak akan diterima hadis dari orang kafir termasuk nanti fasik dan ahli bid'ah nanti sendiri ya intinya, orang kafir tidak berhak, tidak ahli, tidak boleh riwayatnya diterima dalam masalah periwayatan hadis Nabi karena itu kaitannya dengan agama tapi kalau sejarah, tolong diperhatikan kalau sejarah, kita boleh meriwayatkan dari sanat orang-orang kafir kenapa alasannya? Pertama sejarah itu kisahnya kisah. Yang kedua para ulama-ulama melakukan antum sekarang baca dalam e, kitab sejarahnya Imam Al-Taub ini Taub Al-Tabari, ya yeah. Al-Tarikhul Muluki Wal Tumam. Antum baca sekarang e, kitab sejarahnya Imam Ibnu Katsir Al-Widai Al-Wanihaya dan juga yang lainnya penuh dengan riwayat pengambilan dari ahlul kitab Sementara mereka adalah orang-orang kafir. Yeah. Oleh karena itu hadirin salian yang dirahmati oleh Allah beda sejarah. Makanya mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa di dalam buku Ustadz Fakta Baru Wali Somo banyak menukil dari sarjana barat dari ini dari itu. Pertama Pak, belum ada sampai hari ini saya temukan sarjana Arab itu ngurusin Wali Somo itu yang saya nggak temukan, ya. Yang sekarang mengupas rata-rata itu mereka siapa? Mereka-mereka yang sekarang ini dari sarjana Belanda, ya, Perancis, ya, itu aja. Ada Portugis Tom Raffles itu pun kafir juga. Katolik memiliki buku yang namanya Soma Oriental. Bahkan ini menjadi buku paling primer karena tulisan asli pelaku sejarah. Contoh lagi untuk mengenali buku sejarah Kaitannya sebelum Islam di Indonesia Ada negara kertagama Karena empu Ini juga kafir Kita mau gak mau Karena masalah sejarah ini penelusuran data Arkeologi Sehingga kebenarannya hanya cukup Kebenaran sejarah Kalau ini kebenaran agama Hanya harus Islam yang kedua, eh, nah ini gini, kalau seandainya dia kafir, kemudian masuk Islam boleh mengisahkan apa yang dia dapat pada masa kafirnya dia, kemudian setelah masuk Islam diceritakan. Contoh tamim adani, saat dia masih Kristen mendapatin satu kondisi yang aneh di mana dia terdampar di dalam satu pulau akhirnya menemukan jasa sama makhluk yang aneh rambutnya sangat banyak sekali sehingga tidak ketahuan dubur kuburnya kemudian dipertemukan seorang yang akhirnya dikatakan oleh Rasulullah itulah dajjal dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari eh, dikisahkan oleh Imam Muslim lengkap di dalam sahihnya enggak apa-apa karena dia berkisah setelah masuk Islamnya nah yang kedua Mukallaf Mukallaf itu harus sudah tamyis tidak boleh kila Mukallaf ya tidak boleh sekarang ini anak kecil ini harus tapi kalau tamyis tidak apa-apa karena di sana ada beberapa sahabat yang melihatkan hadis yang dia dapat dari Rasulullah SAW usia tamyis seperti siapa? Abdullah bin Abbas itu ditinggal Rasulullah meninggal Pak umur berapa? Umur 7 tahun. Umur 7 8 tahun. Beliau hanya mengatakan saya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu saya sedang dikhitan. Ini juga menunjukkan ada satu satu khitan yang dilakukan tidak pada hari ketujuh. Ya, karena anjuran Rasulullah kan pada hari ketujuh karena itu lebih praktis, lebih sehat dan anak itu kadang-kadang terlambat pertumbuhannya karena belum disunat. Karena di sana ada zat-zat yang mengganggu pertumbuhan. Makanya kalau disunat langsung bongsor. Nah itu dan cepat sembuh. Karena anak bayi sunat nangis tidur. Kalau sekarang nangis minta duit. <guluh> Makanya jangan disunat gede. <guluh> dan nanti kalau sudah gede kasih uangnya gitu. Nah, hadirin sekalian, ada sudah riwayat apabila seorang eh, menerima hadis pada masa kanak-kanak kemudian disampaikan pada usia dewasa, maka riwayatnya bisa diterima. Maka menerima riwayat semua sahabat yang majhul bukan sesuatu yang dianggap anjing. makanya jahalatus sahabat la yadur la tadur kejahilan atau kemaculan sahabat itu tidak membawakan riwayat beda dengan tabi'in dan setelahnya sebab para ulama sepakat menerima riwayat dari para remaja dari kalangan persahabat seperti Ibnu Zubair ketika itu masih kecil kanak-kanak Ibnu Abbas saat sholat bersama Rasulullah Tahajud kan di mana berdirinya? di sini, anak kecil umur paling 4 tahun untuk, untuk, untuk ikut, tabi'u betah Rasulullah kadang baca surat Al Baqarah, Ali Imran, Al Ma'idah, An Nisa. pecah, Coba antum. Ngejumel pulang. Ah, udah nek. Kapok. Udah. Itu. Baju aja yang lam yang kuning aja udah dirasain itu imam. Itu masuk awal akhirnya diputer Rasulullah. Set. Rasulullah enggak mau membiarkan kesalahan karena apa yang dilihat apa yang dilakukan Rasulullah adalah syariat sunnah langsung diputar letaknya masyaAllah. Ibnu Abbas Anas bin Malik itu Pak diserahkan ke ibunya umur berapa? sama umur kecil ibunya sambil nangis-nangis ya Rasulullah semua orang pada nasi kamu termasuk Abu Ayyub Al-Anzori memberikan rumah sampai 6 bulan 7 bulan tinggal di rumah beliau sebelum punya rumah sebelum mencik dibangun It tinggal di mana? Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Satu keistimewaan kemuliaan datang tinggal di rumah seorang sahabat makanya sahabat ini paling tua. Ya. Datangnya Rasulullah saja itu sudah, sudah mulai itu apalagi sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhir hayat. Senang. Akhirnya dari Syariah Abu Anas bin Malik mengatakan. Eh, ini, maaf, ibunya Wahai Rasulullah Semua orang pada memberikan sesuatu kepada engkau. Saya tidak punya apa-apa Cuma punya anak, Ya Rasulullah Pakai untuk pembantu kamu Subhanallah Dan anaknya juga Subhanallah, baik itu beda dengan anak sekarang Disuruh beli apa, mencicil Itu, itu lah. Langsung Sampai beliau mengatakan apa? Saya membantu Rasulullah selama 10 tahun. Lu coba. Enggak pernah dia itu ngambek, enggak pernah dia itu pergi pulang, kapok tidak. 10 tahun melayani ambil airnya, nyiapin makanannya. Sampai akhirnya beliau mengatakan Rasulullah tidak pernah mengatakan, "Kenapa kamu melakukan ini?" Tidak seperti ini. Karena baiknya sang majikan yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersikap adil. Adil merupakan sebuah potensi watak diri yang mampu mendorong seseorang untuk komitmen terhadap nilai ketakwaan. Makanya al adil, al adalah dalam persepsi Islam terutama ahli hadis itu istiqamatuddin wal muru'ah lurusnya agama dan muru'ah, itu adil makanya orang itu kalau tidak lurus agamanya tidak lurus muru'ahnya, hadisnya tidak diterima dan lurusnya agama tertuang dalam kalimat yang simple, takwa makanya mudhaqin adil dalam pandangan ahli hadis, hadis adalah Sikap amanah dalam mengembang tukas periwayatan Karena kalau orang dia bertakwa enggak mungkin berani masuk hadis Makanya apa? Intinya di sini Inti syarat hadis kata Syekh Albani di sini Apa? Adil Sampai kenapa kita tidak menerima riwayatnya orang kafir Karena orang kafir itu tertuduh, enggak adil Jangan-jangan dia nanti dusta Walaupun nampak secara pribadi per pribadi ada yang jujur, secara umum kita meragukan kejujurannya. Nah, oh adil. Ayah, di sini kita lanjutkan. Para ulama dalam menetapkan syariat, syarat keadilan tidak membedakan jenis kelamin dan status seseorang, makanya laki diterima, perempuan juga diterima riwayatnya, orang merdeka dan budak, makanya di dalam periwatan hadis, budak pun diterima riwayatnya, yang penting adil. Ada orang yang melihat maupun buta, makanya riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Abdullah ibn Ummi Maktur juga diterima kenapa? karena tidak membedakan antara melihat dengan yang buta yang penting mereka tidak tercemar dengan kekufuran kebitahan, kedustaan, kepasikan nah ini, mulai kenapa kita mempersoalkan ahli bit'ah jangan ada yang tersinggung karena ini bahasan agama membahas bid'ah itu bahwa pandangan ulama afdalul jihad apalagi di Indonesia di Indonesia mau jihad mau kemana mau perang ke gelodok antum <tuh> mau antum merang Papua bahkan menjelaskan tentang penyimpangan penyimpangan ahli bid'ah katanya Imam Ibn Temiyah afdalul jihad pernah Yahya ibnu Yahya ditanya wahai imam bagaimana orang yang sekarang ini memperjuangkan sunnah membasmi bid'ah dia mengatakan itu adalah abdulul jahat makanya di salian, karena bid'ah dan alibid'ah itu selalu menjadi momo agama termasuk di dalam masalah peribadian hadis makanya di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Nuhbatul Fikar Berkata, antum bisa lihat halaman 57. Kebidaan terkadang bisa membuat pelakunya kafir. Atau fasik pelaku bid'ah yang kafir menurut jumhur ulama tidak bisa diterima riwayatnya. Sedangkan pelaku bid'ah yang fasik menurut pendapat paling sahih bisa diterima asalkan tidak mengancap kepada bid'ah. Nah ini kecuali bila dia meriwayatkan suatu hadis yang menguatkan kebetahannya maka menurut pendapat yang terpilih harus ditolak seperti ada orang yang tertuduh syiah meriwayatkan tentang keutamaan ahlun baik perlu dicurungkain apalagi sedang dalam kondisi menguat-muatkan membela-bela kebetahannya makanya ahli bit'ah itu simple asalkan bukan da'i Asalkan dia tidak mendakwahkan dan tidak meriwayatkan hadis yang mendukung bid'ahnya, maka ahli bid'ah itu bisa diterima riwayatnya. Dua itu. Abu Hatim kita lanjut masih kecuali bila dia meriwayatkan maka menurut pendapat yang terpilih ditolak oleh riwayatnya seperti yang telah ditekankan oleh Imam Al-Jauzajani dan yaitu gurunya Imam al nasai ya? Abu Hatim berkata, di antara perawi yang ditolak hadisnya adalah ahli bid'ah yang mengajak umat manusia kepada kebid'ahan hingga menjadi panutan dan tokoh dalam kebid'ahan dan menjadi rujukan dalam kesesatan seperti Ghailan al-Dimashqi Amr bin Ubaid Jabir al-Ju'fi makanya para ulama' sepakat kalau Ghailan al-Dimashqi ini lebih kepada dia itu Jabariyah atau Jahmiyah juga mengulirkan pemikiran itu Amr bin Kubbah Mu'tazilah Jabir bin Ju'fi al-Jurfi adalah syiah. Nganya tidak diterima riwayatnya. Imam al zahabi berkata, pernyataan para ulama meneliti peneliti bahwa kualitas perawi hadis paling buruk adalah seorang dajjal pendusta. Nanti hadisnya dikatakan hadis para pendusta kadza yang statusnya apa dia akhirnya? Hah? apa? Maudhu. Terus kemudian suka membuat hadis palsu, kemudian tertuduh dengan dusta atau sepakat untuk ditinggalkan hadisnya matruk. Nah, makanya dia itu pertama mauku matruk, kemudian kadang-kadang la aslahu, di usul-usul itu enggak ada asal usul di akar hadisnya itu dari mana? Contoh, hadis Rasulullah menyuapin Yahudi. Ternyata itu hanya ada di dalam kitab Hayatul Sahabat. Yang hadas, yang sanatnya pun berundung. Gak ada. Sehingga dari salian, di dalam beberapa ini tulisan saya-saya bantah, yang ada riwayat di mana Abu Bakar tanya kepada Aisyah itu. Bahkan, di beberapa dunia sosmed itu divideokan berduk, berupa kartun Kemudian Datang kepada Aisyah Wahai ananda, wahai Aisyah Anakku, apakah masih ada Sunnah-sunnah Rasulullah yang belum Saya lakukan, sudah Wahai ayah anda, tinggal satu Nyuapin Yahudi Rasulullah SAW setiap pagi Nyuapin Yahudi yang buta Menghujat, mencela dan juga Mendamparat, memaki Rasulullah SAW Tiap pagi disuapin Pak, pertama Abu Bakar dan Rasulullah adalah sama agama manusia paling mulia yang kedua ketika ada seorang perempuan yang sedang diganggu oleh Yahudi di pasar saja Rasulullah mengirimkan pasukan Pasukan, apalagi ini yang dicelap Rasulullah langsung oh gak hidup pak gak hidup nggak mungkin, lo pernah ada orang Yahudi yang tawar menawar di pasar, dan barang dagangannya setelah ditawar tidak cocok, dia sambil marah mengatakan demi dat yang jiwa Nabi Musa, demi dat yang memilih Nabi Musa, langsung sahabat Ansor datang nampar pipinya jeger kamu berani-beraninya mengatakan jemidat yang mengangkat memilih Nabi Musa sementara Rasulullah masih hidup langsung ditampar eh, baru ngomong itu lho, Pak. mana yang lebih sadis mana yang lebih rusak omongan-omongan yang disampaikan di kartun itu lebih parah bukan hanya ditampar langsung mungkin disembelih oleh Umar bin Khattab iya ya mas mas sekarang ada orang yang pergi ke Uhud Kaumunafikun ini maaf, ke, apa, ke tabuk maaf. Perang tabuk. Di mana dia sambil berkelakar mengatakan, Saya tidak menemukan orang yang sekarang paling rakus makannya. Paling pengecut ketemu musuh. Dan yang selanjutnya apa? Paling pengecut ketemu musuh. Paling rakus makannya. Terus? Ada lagi mas, lanjutin mas, ya? Yang ketiga, paling pengecut ketemu musuh, paling ragus makannya, nggak ada yang pernah tahu. Akhirnya turun firman Allah, Qul abillahi wa ayati kuntum tazziu. Itu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memfonis dengan fonis berat berdasarkan firman Allah, Qad kafartum baradai imaniku. Ya, yeah. ya. Yeah. Adabnya yang ketiga, saya tidak pernah mendapati orang yang paling dustalesannya, paling rakus makannya, paling pengecut ketemu musuh ketimbang sahabat-sahabat Rasulullah. Langsung. Qul abillahi wa ayatihi wa rusunhi kumun tustehzoon, kudzafar tum balad imanikum kamu kafir setelah beriman ini malah disuapin Abu Bakar nyuapin juga yang kedua ini bertentangan dengan realita, sebelum Rasulullah meninggal, bahkan pada tahun ke-7-8 Yahudi itu sudah bersih lah. dari Medina enggak ada apalagi masih ada sampai Rasulullah saya, saya ini wafat sampai Abu Bakar ya yeah. Bahkan dihabisin oleh Rasulullah, ya, sampai diantara mereka diusir sampai perbatasan syam. Tidak ada tersisa, karena pengkhianatan mereka. Bagaimana sekarang, kok ada masih berkeliaran orang Yahudi di Medina? Tidak mungkin. Dari fakta-fakta ini, maka itulah hadis yang dimaksud, La lahu. Contoh, ummati ummatirrohmah itu antum kosut sampai ujung kulan-ujung wita tidak ada runcukannya palsu aja enggak mas. apalagi suhaid tidak ada istilah fuhumati rahmat contoh saja utlubul ilmah walau bisin carilah ilmu sampai Cina Masya Allah jauh banget ngapain jadi ke sana paling dapat akupuntur tidak ada Makanya dikonis oleh para ulama Bukan hanya palsu Tidak ada asal-usulnya Tidak ada Itu ada Dari zaman ke zaman Mekah Madinah itu menjadi sumber ilmu Menjadi sumber pengetahuan Oh, ujung-ujung ke Cina Utlubul walau walubisin Ini Yang selanjutnya Ini sekalian. Yang lebih menarik lagi dikatakan oleh Imam Malik Beliau bertanya kepada Yahya, "Apakah kamu tidak mengambil hadis dari setiap dai ahli bid'ah, baik Qadariyah, Rafidhah atau yang lainnya?" Beliau berkata, "Tidak boleh mengambil hadis dari kalangan dai ahli bid'ah kecuali dari orang-orang yang terdulu berbuat bid'ah dan tidak mengajak kepada kebidaan tersebut seperti Hisam al diwani dan semua yang memperbaham Qadariyah, tetapi mereka tidak mengajak kepada kebidaan." Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Masyaallah. Allah Ini Antum perlucamkan dengan baik-baik Komentar ahli hadis Komentar Beliau Yang ahli al-jarah Umurnya hampir habis Untuk mengupas, membahas Meneliti hadis dan salamnya Kata beliau, tasyayyuh Yaitu sikap menyanjung ahli baik Bukan syiah, pengikut Ya menurut kebanyakan alih hadis tidak mempengaruhi status riwayat maksudnya bisa diterima karena syarat diterimanya seorang perawi adalah muslim adil dan memiliki hafalan kuat Adapun pun orang yang bermansap dengan aliran yang bertentangan dengan alih sunnah bukan sebagai bahan jarak cacat selagi dia tidak mengingkari suatu ajaran islam yang dikenal oleh setiap orang seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Nukhbatul Fikar. Jadi di sini intinya kesimpulan ahli bid'ah yang telah belakangan dengan kebid'ahannya tidak bisa diterima riwayatnya menurut kesepakatan jumhur ulama bahkan Imam Nawawi telah menukil ijma Sementara ahli bid'ah yang menghalalkan dusta seperti Syiah untuk membeda mazhabnya pun tertolak dari tanpa adanya perbedaan di antara para ulama. Pokoknya kalau sudah Syiah enggak bisa. Makanya Harun al rasyid mengatakan, saya mencari empat, nemunya empat Saya cari kekufuran, saya temukan di Jahmiyah. Saya cari kedustaan, saya temukan di Rafidah. Saya cari pengeelan saya temukan kepada ahli dalam ahlul kalam ane filsafat. Saya cari kebenaran dan keadilan saya temukan pada ahlul hadis empat. Ya betul. Karena urusan orang ya mengajak ke kafiran tidak ada yang paling jago dibanding Jahmiyah. Makanya sampai Abdullah bin Umar tidak mau memasukkan ke dalam firqah 73 beliau bertanya tentang firqoh firqoh islam lalu tidak menyebutkan jahmiah padahal sudah ada pada zaman beliau kamu kan tanya firqoh islam jahmiah itu bukan islam ya, saya cari kekufuran saya tak dapatkan di jahmiah saya cari kedustaan saya dapatkan di rohmiah saya cari penyayilan saya dapatkan di ahlul kalam dan saya cari kecucuran keadilan saya temukan pada ahli hadis selanjutnya mengenai ahli bid'ah yang tidak kafir maka terdapat polemik diantara para ulama dan pendapat yang kuat adalah riwayat ahli bid'ah yang bukan seorang da'i diterima, sementara riwayat seorang da'i tidak diterima membedakan da'i karena nanti dia akan membela-bela dengan hadis-hadis yang tidak benar. Kuatirnya di situ sehingga mencampur adukan dan bisa mempermak. Makanya ada tadlisus sawiah. Apa itu tadlisus sawiah? Mempermak sanad seakan-akan sahih padahal gaib. Itu. Nanti kuadirnya di sana. Keempat, ketakwaan. Ini takwa. Kemampuan kuat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sehingga jauh dari dosa besar atau tidak terus-menerus berbuat dosa kecil dan membuat kebid'ahan dalam agama dan terbukti berdosa di tengah manusia Makanya di sini Fahar Imam Ahmad tidak mau menerima riwayat dari orang pendusta, Masya Allah walaupun bertobat Subhanallah Ini pernyataan yang cukup indah yang perlu kita cermati dan perlu kita terus renungkan dusta itu beda. Sampai Imam Ahmad ketika ditanya, "Wahai Imam Ahmad, bagaimana hukumnya menerima hadis ahli bid'ah pendusta yang sudah bertaubat tetap tidak diterima?" Alasannya seperti perawan berzina. Setelah taubat, apakah perawannya kembali lagi? Nah, sudah hilang undusta itu keperawanannya hilang sudah enggak bisa